Hemen aurkitzen gira, beraz, auritze eta auriz begiren artean, hemen ikerketak ere meiten dituzue guai zonbeit urte juntan, beraz, zer aurkitu duzu hemen, zer miatzen duzue? Bueno, hemen badiraia urte batzuk miaketa kasi zirela, Eta urtein goa da ba, urte hoietako ibilbidearen ba, urrengo pausu bat bezala, baina igual begiratu barko genuke pixkatxo bat atzera ulertzeko zergatik e, ari garen hemen e, induzketa hauek burutzen. E, 2018 urte inguruan edo, elkarteko ikerketa talde batek, e, hasi zituen ikerketak ba, e, aintzinako bideak aztertzen eta orduan baita ere nola izango zen Pirinoetako igaro bide hori. Eta aldi berean, e, Joamari Martinez Txoperen aurkitu zituen asibarren hemen auriz berri herrian e, e, miliari batzuk, erromatar miliari batzuk inskripzioekin eta hori da oso zantzu e, argia bertatik erromatar galtzada bat pasatzen zena. Eta hori guztia uzartuta zitzen proiektu bat erromatar galtzada horren jarraipena egiteko. Hori guztiagin izan da, bai argazki horiak ikertuta, bai lan, lan egin, ez hau da menn, dian begiratzen, bilatzen, eta esan barra dago ba, bueno, oso intuizue onarekin Eta orduan hori e, egiten zuten bitartean, aurkitu izan dituzte, ba, arkeologikoki interesgarriak ziruditen lekuak bagian asentamenduak egoteko edo. Horien artean, asentamendu hau, e, auriz berri eta Auritz herrien artean dagoen asentamendu erromatar hau. Hori baino lehenago 180ko hamarkadan ere industu izan zen beste aldean Auritz herriko aldean erromatargarraiko nekropoli bat eta hori ere ezaguna bazen, hori ere aurkitua izan zen gizon berdinak Juan Mari aurkitu zuen goldatutako lurredan azeratako materialei esker eta beraz horrek ere baztuen ematen zuen hemen inguruko erromatar em, izatearen berri edo hori kontutan izan da bimila eta garren urtean egin zituzten Indusketa arkeologiko batzuk, txikiak katak deitzen diegunak miak eta zuluak edo hau da bibi derbi tamainako zulo batzuk eta e Kokatu zituzten alde batetik galtza da e, joango zen bideo horretan eta bertan galtzada zegoela bai zuten, eta bestetik ba, hemen ikusten dugun zela polit honetan ba beste 2 ir, edo lau zulo horietan agertu ziren erromatar garaiko material gutxi baina bueno ba mm, eta agertzen ziren beraz erromatar garaikoa zela jakiteko baina eta paretak nahiko sendoak sakonera e, hondikoak Eta horrek emantzuen ja, hemen azentamendu erramatar baten zantzuak bezau dela, eta gainera ez zela azentamendu txiki bat, izan ere pareta horiek oso esanguratuak ziren, eta e, ere zabal batean barreiatuta aurkitzen ziren. Ja. Lehenik kanpoko lan uh, hori ere manduzi, eh? begiekin, beatu uh, paisaiari, eta gero hasi zizte beraz uh, miatzen, zilatzen, me, nola jakin zer gunetan hasi e, posibilitatean hitz. Va, vi m'hi ha aukeratu zuten lekua intuizioan oinarrituta. Mm -hmm. Hau da, bueno, ba, azkenean batzuk besteak baino gehiago, ez? badaukade de intuizioa, pizka bat begiratuta nola ziren zelaietako eh ba altzaera aldaketa txiki hauek, pentsatzen agian ba eroritako eraikinen santzuak izan ziteezkenak eta horrela, eta bueno, ba, oso intuizioenez intuizio, aurkitu zituzten. Ordutik aurrera behin eh ulertu zenean erromatar edo asentamendu honeen garrantzia, erabili izan dira beste sistema batzuk direla, e, sistema geofisikoak eta horiek dira ba medikura joaten garenean bezala eta radiografiak egiten dizkugutenean guri, ba, antzeko sistemak egin daitezke lurraazpian dagoena ikusteko. Hemen hori aplikatu izan zen 2008 aurrera, eta horrek emantziguna izan zen e, asentamendu honen inguruko informazioa, baina oso dasun badean ikusi alizan genuen nola zegoen artikulatuta asentamentu hori, nola galtzadaren inguruan eraikitako ereikitako e, asentamentu baten, eta irudiak egia esan ba, badira e, sortea izan dugu, ze oso kontraste egokia ematen du tarnat egionek, eta informazio asko ateralizan genuen, eta orduan orduan orduan, orduan, orduan orrerako lang guztiak bideratu alizan ditugu honezkero ba, daukagun mapa edo plano horretan oinarrituta hala teknika berri horiek bezaz eh, ainitze erregistritu da uzi itela na eh bai kasu ontan, e, esan beharra dago industekak ba geldoak dira ezin dira e, hektareak eta hektareak aldi berean industu eta beraz e, horrelako informazioa zabala ukitzeko ba, urteak eta urteak eta urteak behar dira eta horrelako teknikek ikusten dute lurpean zer den eh? ha, batzuetan mm -hmm. esan beharra dago ba erresago beste batzuetan zailago, ez da beti hain politateratzen mm -hmm. baina kasu hontan ba izan ginen eta egia esan badugu nahiko plano polita eta horrek uzten digun olabait urrengo ikerketa horiek ongi eh, antolatzen. Baz, hemen, bide Romanoa pasatzen zela eta bide horren bialde taibaz baziren ere ikuntzak. Eh? Mm -hmm. Hori da, hori da bai aurten hemen egindako miaketan. Bai eta iaz egin genituen induzketetan hotegiko alde hortan, hau da horiz berriko eh, herriaren adenzatian, horra gertu zaigu bai galtzadaren alde batean eta bestean badirela eraikinak. Eta hori bat dator ere geofisikan ikusi genuenarekin. Pentsatu behar dugu ez dela ere arritzekoa ba, egungo gauritz eta horiz berri begiratzen baditugu Badira ere, e, bide baten inguruan eraikitako herriak mm. bideak badu nagusitasun handi bat bi herria hauetan eta berdinagertatzen zaigu hemengo asentamendu honetan. Bideak artikulatzen du, hau da bide baten inguruan eraikitako herria da eta horrek eraikinak ba, bideari, ez, jarraitzen diote gutxi gora bera. Mm. Horik bizitekiak ziren? Ba pentsa daitezkegu, e, hori izan dezagun da hipotesia, baina ustuz ba pentsatekoa da horrelako hiri batean egongo iratekela ba Bizit, oza, bizitzeko etxeak, baita ere dendak, baita ere eh ba, lantegi txikeak, ba, hemen aurten aurkitu ditugu santzu agian ba, e, ba xute, xua, ez zute bat, baizik eta sua, ba lanen bat egiteko edo izate, bai edo zerbait. Bai, orrela metalerako edo badirudi izan zitekena, oraindik aztertzen ari gara, baina hipotesia bezala horrela esan dezakegu. Orduan, nik uste dut pentsa dezakegula izango litzatekeela, ba, herri bat non ba, gauza ezberniak egongo lerateken eta noski Agian geofisikak erakutsi ez duen arren, erri honek seguraski erabiliko zituen ere inguruko baldea natural guztiak ba, gaur egun egiten dugun antzera. Mm -hmm. Ze gara zen, hau, ero banen denbora, egan haidu zon bat urte? Ba, ez, orain dik, goizira ze, datazioak ongi ezagutzeko, esan dezagun, badakigu. Ba, Gutsi gora behera, ideia bat. Badakigu, behintzat, e, e, izango liratekela, imperioko in, in, garaikoak, hau da, e, kristo ondorengo urtetakoak, mende bat, bi, iru, Bau, ez dut, e, sa, bat bihiru esaten dut, baina ez dakito zondo, da, eh? baina gutxi bera bera orko izango litzateke, badakigu ere e, astarnategiak fase ezberdinak izan dituela, hau da, ikusten ditugu, etxe hor e, ikusi dugun eraikin horrek, badituela aldaketak, denbora zehar egindako aldaketak, eta horrek, ba, bueno, e, erakusten diguna da, hor, etzirela gutxi bizi izan baiziketa denbora emantziela, ba, bere egin beharren arabera, etxe hori moldat, moldatzeko. Hala paretak desberdinki eginak eta geri dira? Bai, eta zoru baten gainean pareta bat, baina egian zoru horren azpian beste pareta bat hau da bagian egin zuten eraikin bat, jar, zoru bat jarri zioten gero erabaki zuten behar zutela beste era bateran antolatu pareta bat ez dute lana hartzen zoru, zoru horia apurtzeko baizik eta horren gainean eraikitzen dute beste zoru bat ba, gaur egun egiten dugunaren nahikoan zera ez. Eraiikinak mudatzen ditugu beharren arabera. Gero ikusten alda ere bideak biziki untsa eginak zirela bidea bazentak gero uraren uh, igorzeko, ere pentsatia zen hori deia? Bai, esan barra dago, ia zer gindako e, beste aldean ja iritik, idearen muinetik kanporago egon goginateken horretan ez genuen aurkitu E, Galzadaren alde batean eta bestean inolako kanalizazio edo antzurik kubiderik edo ez genuen ikusi aurten berriz, e, argi ikusi dugu elengo aurkitu genuen ekialdekoa dena eta hori xumeagoa bezala da eza ba, e, lang, bueno, zulo bat bezala da ez eta lurrez beteta ezberdina zegoen betetan. Eeta mendebaldekoa berriz,agitz ba, politagoa da ez baditu e, e, arrizko pareta batzuk eta bueno, e, hau ere ikertzen ari gara oraindik noski baina ikusten dugu nola eraikin ezberdinak ditu Gun, e, oso gune txikian, esan dezagun, gaur egun ere gertatzen zaigu, ez, etxe bat izan daiteke oso ongi eraikia, arrizkoa eta badu bere e, esan dezagun estatuza edo, eta ondoko etxea ian da sumeagoa, ba, egurrezkoa eta horrelako bueno, kauzak. Eta antzeko gertatu zaigu, non, e, e, eraikin politagoaren pareko ubidea politagoa den, eta eraikin sumearen pareko ubidea sumeagoa den. Uhum. Miatu duzuen ere montan, zer astarna hatxeman duzue, zer materiala? Ba, batez ere agertu dira eraikuntza materialak, zeren guk aurkitu duguna lehenengo maila hoietan izan dira eroritako e, eraikin horien astarnak. Ikusten dugunagatik asko egurre zeraike izango ziren, ez ditugulako aurkitzen e, ba, beste motatako astarnak eta egurra desagertu egiten delako, hiltze asko agertzen dira, normala da, hemen aurre inguru batean egurara erabiltzea, Eta, agertzen zaizkigu ere bai, beste e, laderreiluak adibidez, laderreidu, laderreidu tikiak, ba, zoruak egiteko orduan eta horrela, ba, e, baita ere, baldosak baldozak, e, hor geratu diren batzuk, e, zoru txiki horretan ikusi ditugunak bezalakoak. Agertu zaizkigu ere, ez mosaikoak berelekuan, ez da, baina bai, beste nonbaitetik ekarritako mosaiko baten pizak izango liratekenak, baina hori, ba, e, zoruak egiteko, baina, bueno, era betega, betekin bezala edo. Batez ere, eraikuntza materialak dira, agertzen, ezkigunak eta e, bueno, nolako ceramika zati txiki batzuk baina ez ez pote hundirik edorrelakorik. Hori bada e, informazio garrantzitsu bat esan dezagun finean hitz egiten digulako e, asentamendu honetatik denbora hartu zutela aldegiteko. Hau da, ez ziren korrikaioan, ze korrikaioaten garenean ba, gauza asko geratzen zehizkigu atzean ezin eraman eta denbora daukagunean ba, polikioateko joateko, balio ba, duen guzti araman egiten dugulako eta atzean geratzen zaiguna direlako balio ba, gutxiko gauzak edo ba, atzen dutak geratu direnak. Eta zendako, holako oleku bat uzten da, zende, noa joan ziren emengo jendiak, hemen ezagun gero sortu dira auritze, auriz begi, zendako ez dira hemen berian gelditu, Bueno, ez dut eh, erantzunik horretarako, inolaz ere, baina eh, gaur egun ere ikusten baldima dugu, herriek, ba, normalean, herriak zerbaiten inguruan sortzen dira. Eta zerbait hori desagertzen baldima da, ba, desagertu egiten dira, gaur egun ere, adidez Pirineotako inguru hauetan badira dira, eh, erabiltzen ez diren herria asko. Ba, bere garaian, ba, izan zuten arrazoi bat bertan finkatzeko, urtezu bizi izan diran eta orain arrazoi hori ba, aldatu egin da gizarte aldatu egin delako eta ja, ez dago inor bertan bizi dena poliki poliki ba, badoa beraio joaten, eta herri horietan ere gertatzen da harriak akartzen direla beste eraikin batzuetarako jendeak erabiltzen ditu bertako materialak eta beraz oso material gutxi geratuko da etorkizunean hori tapatuko balitz desagertuko balitz eta induztuko baluta hemendi ba, milaka urtetarara esan dezago. Horai, aurtengo denboraldia hemen bururatu duzue eta nola segituko da lan hau, ez duzi, hola utziko bai? Ez, orain bueno, dokumentatuta daukagu guztia, aurten e, bukatuko ditugu lan txiki geratzen zaizkigunak eta estal egingo dugu. Izan ere hemen bueno, ezin duzu eirek eta utziko bagin ondatu egingo litzateke euriarekin, aiziararekin, izotzarekin, bueno, hemen nahiko garaiera altuan gaude, negoak gorrak izaten dira, egiten du. Eta urrengo arteari begira, ba, gure asmoa izango da, ba industen jarraitzea, ikertzen jarraitzea. Oraindik ez dugu guztiz ulertzen ba egindako galderaren arira, nolako ze garaikoa dena ezarnategia zen nolako e, evoluzioa izan duen azarnategi honek urtez, bueno, edo mendezmende. Ordan hori ikertzea izango litzateke, ba gure helburetariko bat eta hortik aurrera ba ikusiko dugu. Espero dezagun aukera izatea, ba industekak aurrera eramateko beste urte batzu ez.